Ni matangazo wa idhaa ya kiswairi na kutoka jijini bujumura karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhutasari wake. Burundi ya thimisha mnyaka ishili na minane tangu kuwawa kwa shugia wa demokrasia milikioru ndadai. Katika ibada ya misa kwenye kanisa kula Regina mundi warundi wa metakewa kudumisha cheche ya upendo kama ili. Isizimike kama ilivyo tokea mwakarofu moja 993 Waziri wa sheria awataka laia kusugiria tasisi za mahakama Mara inapotokea tokea tofautikati yao Na katika habari za kimataifa Maba kufungwa usiku Kenya Licha ya kafu kuondolewa polisi ya tangaza Na huko marekani Trump kuzindua mutanda wa kijamii wa trufu sosio Kuna haya bila shaka na mengine penzo msikizaji. Mitambu inangozwa na Arubeli Hapa studio mimi, Niro Mwade Isanganiro. Habari kamiri. Burundi imeathimisha kumbukumbu ya myaka ishina minane tangu kuwawa kwa shuja wa demokrasia. Mirikiru ndadai likuwa tarehe Aliwawa talehe ishina moja kutoba mwakilofu moja 1993. tisina tatu kituo cha redio isanganyo kimependa kurejelea hotuba yake alipowapishwa kuliongoza taifa tarehe 10 Julai mwaka 1993 mmoja mmoja mwasila zake kuu kujenga Burundi mpya inayogubikwa na amani na umoja kwa wote tumsikilize akitafsiriwa na ume nduayo Burundi Burundi kazi Umurundi Warundi leo wenzangu Mchi hii mpya mnawechagua inakuenda kufana Amani kwa ote Hitajila kuwepo kwa amani Ninathihirika ndani yenu Burundi mpya, inakuenda kwa na umoja thabiti Kufuatia kuwa umoja wa warundi uliathiriwa na uonevu Utengamano ukosefu wanidhamu Tunapanga kubadili tabia hiyo Kwa kutanguliza mbele shiria kwa ote Na kwa kuzingatia haki ya kila umoja kwenye mali ya uma Kwa kabila zote Miku wa yote kwa kudumisha haki sawa kishiri Kusijia kukajitokeza mtu ya yote, anaipitia mali yake au ukowake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 Na mkatika shirehe marumu za kukumbuka uh, hayati Merkiru Ndadae zimefanyika jejini Bujumbura. ambapo katika ibada ya misalaya wa Burundi wa metolewa wito wa kudumisha cheche ya upendo isizime tena kama ilivyo tokea mwaka 1993. Katika ibada yenyewe la ilio fanyika kwenye kanisa kura Regina Mundi ala Naibu askofu mkuu wa diocesis kuu ya Bujumbura amesema hakuna kabila moja wara chama kimoja kinachoweza kuwasha cheche hiyo. Tumusikilize anatafsiriwa na Jamalivyanne ngenda kumara. Elegitariki turiko turibuka uyu Napo indinisha nyaka 28 Hayati Melikioro Ndadae Muhanga wa demokrasia akiuwawa Talei kama hii Mwaka 1193 Ilikuwa ni talei siokuwa Ya kawaida kwa inchi ya Burundi Laia wa Burundi Waliuzunika baadha ya kusikia Habani mbaya ya kifo Cha hayati Melikioro Ndadae Muhanga wa demokrasia Baadha ya laisi Melikioro Ndadae Kumaliziwa maisha inchi Ya Burundi idumbukia kata Katika hali ya sitofahamu ambapo ilikumbwa na mauaji ya wenyewe kwa wenyewe na watu wengi wagapoteza makazi yao wengine wagatafuta uhamiaji ugenini. ndio sababu tunawataka laia wa Burundi walekebeshe fikra wasahabu yale waliuka biliananayo wakati wavita ili muanga wa maridhiano na mushikamano uangazie aldi ya Burundi. Chama kimoja pekee hakiwezi kikafanikiwa katika juhudi za kuboresha mchakato wakuangazia inchi ya Burundi bila kushikamana na wadau wengine. Watu kutoka jamii la kabila la wahutu au watusi hawawezi wakangazia bila kushikamana wote pamoja. Wakimbizi ambao bado hawajarejea katika inchi yao ya asiri kama hawajarejea katika inchi yao Mwanga wa kudumu na mushikamano haviwezi kudumu nchini Burundi. Tukubari sote kwa pamoja kuti amri za mwenyezi mungu, ili mwanga wa mkombozi Yesu Krisu alia uri ulimuengu, bada ya kusulubiwa musalabani, utuangazie sisi sote. Ni mwanga unao angazia ndani ya loho na nafsi zetu, na badaye kukemea vikari maofu yote ya katika maisha yetu ya kila siku. Tose, kirio, rukachigwanya. Na aitha tarehi ya 21 oktober laia uwaliupoteza wapindu ya wawo na kumbuka miaka 28 oktober. Namina ne tanguko kuawa kwa na, kwa kuchomwa moto kwa wanafunzi 150 wa shule ya upili ya Kibimba mkoa ni katika waraka wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa hivi karibuni walitangaza kuwa watu 10 tu ndio wanaruhusiwa kufika eneo la Kumbukumbu kufuatia janga la corona Mawaji yaliyotokea nchini Burundi ya ligusa mtu bila kujari kabila lake kwa sababu kuondokewa na mpendwa wako humiza moyo. Ni maerezo yake kiongozi wa shirika la avode la wajani na mayatima wa machafuko ya nchi. Kwa musimamo wake Adeli Ahisha kie warundi wanastahiri kupata funzo kwa waliyo ili wapate kujenga taifa zuri rinaro tawariwa na amani. Na governor wa mkua Kayanza naomba wanainchi watawari wa wake kutumia demokrasia kwa kufanya kazi wakuze uzarishaji wapate kupiga vita umaskini na nja. Lemichisha hayo amesima hayo katika shireza kumbukizi ya mnaka ishina minane tangu kuwa kwa hayati lais merikio nndadae shugia wa demokrasia. Ama kusu kudumisha demokrasia hiyo, governor chisha hayo amesima kuto uvumilia yeyote atakaye kandamiza haki ya mwenzie akitumia mamlaka alionayo ama sababu nyingine ameleza kuwa hali hii itasaidia kila raia kufanya kazi katika mazingira ya huru na haki Nedjo Isanganiro ni kiboko yao Tarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa gigini bujumbula. Asrimia themaneni za kesi zinazolundi kwa katika mahakama za mwanzo zinahusu mizozo ya arithi. Waziri wa shiria amibainisha hayo jumatano hii kwenye kijiji gisuru trafani giheta kwa ni gitega. Akizindua rasmi kampeni ya kutekreza kesi zizo amuniwa janine nibizi aritoria wito kuwasilisha Lai ya kuwasilisha maramiko mahakamani mara inapo tokea tofauti kati yao. baadhi ya watu waleo tendewa haki wamekalibisha vema zoezi hilo wakileza kuwa litapelekea kesi kutekezwa haraka. Na nyumba ishirini tayari zimeenuriwa kwa ishina nanezi nazo jengwa na benki ya makazi BHB mtani miliwar kata butelele jijini bujumbura. Miongoni mwa nyumba hizo muna zinazo pesa milioni miatatu milioni miatatu arobane pamoja na milioni miatano. Kiongozi wa banki hiyo amitangaza haju jumatano jioni alipokuwa kuwa semu kuna kujengwa nyumba hizo kukagua maendero ya shuhu za ujenzi. Didas na engenda kumana alifamisha kuwa hivi kariboni wanatarajia kujenga katika mikoa ya gitega ngozi na rumonge. Na uchukuzi wa watu na vitu kutoka mjini rumonge umekuwa kielutangu jumane hii. Talifa zinazo tolewa na wasafiri zinataja uhaba wa mafuta kama chanzo chaadha hiyo ambapo kwa vituo vinane mjini humo. Hakuna hata kimoja kinacho hudumia wateja na uli ya usafiri imipanda maradufu. abiria pamoja na watu wanautumia vyombo vya usafiri. Kama vile magari na pikipiki piki, wanaomba sirikali kupatia suruhu la kudumu suara hilo linaro girudia rudia. Tarifa ya Jampier msago inasomwa studio na ume nduwayo. Tangu jumaine wiki hii safari iliokuwa ikilipiwa franga miatano pesa za burundi kwenye pikipiki piki. na uli ilipandishu hadi elfu na safari iliyokuwa ikilipiwa elfu moja miatano hutolewa elfu mbili miatano hadi elfu tatu kwenye daladala. Madereva wa pikipiki na daladala wanaeleza kupandisha bei ya usafiri ili kujiepusha hasara kwa mafuta ya gari wanaoyapata kimagendo kwa bei ya 1500 pesa za Burundi lita 1. Wasafiri wanaeleza kulipa pesa hiyo kwa manunguniko. Kwa madai ya kukosa jinsi ya kufanya ambapo mbali ya vyombo vya usafiri kupungua kisa baadhi vimepaki nyuani kwa wamiliki kufuatia ukosefu wa mafuta huku waendesha pikipiki wakieleza kuamua kufanya kazi za usiku ambazo humlazimu kila msafiri kulipa 1000 kwa safari mjini Rumonge kwa madai ya kuweza kurudisha pesa za mafuta na kupata angalau Faida. Hata kwenye muungano wavuvi na wafanya biashara wa samaki wanasema kuwa na wasiwasi kwa maendeleo ya kazi wataka pofunguliwa kazi kabla ya mafuta kupatikana. Wote hao wanaitaka serikali kushogurikia swala hilo lineroji rudia rudia. Baadhi ya kazi wanaotumikia kwenye vituo na pampu za mafuta hawazungumzi lolote wanapoulizwa sababu wengine wanajuza kutoa mafuta kulingana na kiwango walichokipata huku wengine wakieleza kufanya foreni sehemu pa Ulanguzi mji wa Habari za kimataifa Nairobi Polisi nchini Kenya inasisitiza kuwa maba na migahawa zinatarajua kufungwa kufikia saa moja usiku richa ya Raisi Uhuru. Kenya takuondua ya kutotoka nje usiku iliyo dumu kwa mjezi kuminaminane. Tovuti ya gazeti The Star imiripoti. Agizo la NPC lina kinzana na tarifa ya awali inayo na waziri wa utari Najib Balala kwamba shuhuli katika sekta ya utari zitarejea hali ya sitarijiria hali ya kawaida kulingana shirika lahabai la uingereza BBC Raisi wa Kenya Uhuru Kenyata alitaja hatua kubwa katika kampeni ya chanjwa COVID-19 Kenya wakati wa kuondoa amu ya kututoka nje ambayo ilianza kutakereza tangu March 2020 Pia alisema makanisa ya taruhusua kuongeza idadi ya waumini hadithuluthi mbili kundi la kutetea maslahi ya wahudumu wa sekta ya burudani nchini Kenya Limesima kuwa zaidi ya maba 15,000 na migahawa imefungwa tangu machi na wafanya kazi 90,000 kupoteza ajila. New York. Raisi wazamani wa Amerikani Donald Trump mtangaza mipango ya kuzindua mutandao mte wakijamii uituwao Truth Social. Hamesima hama yokuwa hilo litakabiliyana na jeuri ya kampuni kubwa za teknolojia akizishutumu kwa kumunyamazisha sauti za wapinzani kumnyamazisha sauti za wapinzani huko Marekani kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC company ya Trump Media and Technology Group ambayo yeye ni mwenyekiti wake pia inakusudia kuzindua huduma ya usajili wa mahitaji ya video bwana Trump Alipigua marufuku katika mitandao ya kijamii au kufungiwa na mitandao kama ya Twitter na Facebook baada ya kundi la wafuasi wake kuvamia bunge la marekani januari mwaka huu. yeye na washiauli wake tangu wakati huo walidokeza kuwa wanapanga kuunda mitandao hasimu wa kijamii. Na mpenzi musikizaji hadi hapa tarifa ya mchana waleo haina cha chaziada. Usikose kuendea kusikiza vipindi vingine vya radio isa nganyilo. Hapa studio likuwa na mimi Romad Nioivuze. We'll mm -hmm.